twardką. 8. lipnja 1944. godine noć Bjeloruska komunistička partija poslala je radi obavjest Bjeloruskim partizanima koji su djelovali u pozadini njemačkih jedinica da je vrijeme da se započne rat na željezničkim tračnicama Bjeloruska komunistička partija i sovjetsko vrhovno zapovjedništvo stavka mogli su računati na oko 140.000 partizana koji su bili raspoređeni zapadno od Bitebska i južno od Polocka ti su se partizani krili u gustim šumama i močvarama oko ušačija, lepala i sena. I dugo su vremena bili pošast za obskrbne linije Njemačke treće armije i četvrte armije. Kada je završila zima 43. na 44. Njemačka vojska pokrenula je opći napad na te partizane koji je trebao kako tako smanjiti partizansku aktivnost u pozadini njemačkih okupacijskih snaga. John erikson u knjizi Put prema Berlinu, Staljino vrat s njemačkom iš. Kako bi se riješili ove napasti u proljeće 1944. ss protupartizanske jedinice kojima je u tom okrutnom poslu Banden Kriga pomogla i Brigada Kaminski popunjena ruskim kolaboratorima, pokrenule su dvije operacije Freelingsfest i Regenschauer kako bi izbrisale partizansko uporišto u području Ušačija Treća operacija Komoran planirana je za Lipanj i trebalo je očistiti područja dalje na jugu te uništiti partizanske brigade između Lepela i Borisova. Sredinom travnja počeo je lov na partizane usmjeren na pronalazak i uništenje jedinica u Ušačiju. Njemačke procjene partizanskih ubitaka dosegnule su brojku od 7.000. SS-ovci su kroz partizanski pokrivač nad pozadinom Treće pancer armije i njezinim odstupnim putovima presjekli put paljenjem sela i pokoljem. Protupartizanske akcije u pozadini Njemačke okupacijske sile nanijele su teške gubitke Bjeloruskim partizanima. Teško su stradali i civili u akcijama SS-a i ruskih kolaboratora. Ali kada je 8. lipnja stigla radio poruka da se pokrene napad na željezničke pruge, još je bilo dovoljno partizana u Bjelorusiji da izvrše tu zapovjet. U noći 19. lipnja, jednoj od najkraćih u godini, više od 10.000 eksplozivnih naprava eksplodiralo je na prugama zapadno od Minska. Sljedeće noći i tako još njih tri, bjeloruski partizani ponovno su pod tračnice postavili oko 40.000 eksplozivnih naprava. Cid je bio otežati opskrbu njemačkih snaga na bojištu. Ciljene su bile sve pruge željeznička čvorišta koji su spajali Minsk s Brestom i Pinskom. To su bile glavne linije opskrbe njemačkih jedinica. Bližio se 22. lipnja 1944. kada se navršavala treća obljetnica od početka operacije Barbarosa, napada nacističke njemačke na Sovjetski savez Stavka, vrhovno zapobjedništvo sovjetskih oružanih snaga, pripremalo je za tu obljetnicu operaciju, osvetu. Njezin cilj bila je Grupa Armija Centar, najjača njemačka armijska skupina, koja je 1941. kroz središnji dio Sovjetskog saveza prosjekla put pustošenja kako bi došla do Moskve. Stavka je odlučila da je došlo vrijeme da se grupi Armija Centar vrati za taj napad. Zima 1943. na 1944. bila je uglavnom uspješna za Crvenu armiju. Na sjeveru Leningrad je oslobođen iz tiska njemačke vojske. Opsada tog grada, rodnog mjesta oktobarske revolucije počela je 8. rujna 1941. i završila je 27. sječnja 1944. U 872 dana opsade stradalo je na milijune ljudi, stanovnika grada i boraca Crvene armije. Samo u 1942. 650 tisuća stanovnika Leningrada umrlo je od gladi, bolesti, istrpljenosti, granata i bombi kojima je njemačka vojska zasipala grad. Odbacivanjem njemačke vojske od Ljennigrada nestala je kopna veza između Finske i njemačke vojske na istočnom frontu. Finska je u veljači zatražila primirje, ali i sovjetski suvjeti bili preteški. Na jugu je situacija bila još bolja. U nizu afanziva koje su započele krajem 1943. Crvena armija oslobodila je Ukrajinu i prodala na granice s Rumunskom i Mađarskom kruna naleta, bilo je oslobođenje krima. Situaciju u proljeće 1944. ovako pisuje John erikson. Sovjetsko zapojedništvo je s iskrenim zadovoljstvom moglo pogledati na štetu koju je nanijelo južnom krilu Njemačke vojske, koje je sada vidljivo bilo skršeno. Deset Njemačkih divizija uništeno je, osam rasformirano, šestdeset divizija prepolovljeno zbog gubitaka i osam ostavljeno samo s kosturom borbenog sastava. Dva supervojnika, Manštajn i Kleist, koji su dugo bacali veliku sjenu na istoku, jednom su nestala u Hitlerovoj oluji odpuštanja. Maršal Žukov pobjedio je u svom dugom sukobu s Feldmaršalom von Manštajnom. Prodori na sjeveru i jugu istočnog fronta ostavili su golemu izbočinu u centru, u kojoj se utvrdila grupa armija centar. Na jugu izbočine bile su goleme močvare Pripjat, na sjeveru, na vrhu te izbočine, bilo je želizničko čvorište Orša, ključna prometna točka na putu prema Moskvi. Ta se izbočina nazivala Bjeloruski balkon. Od svih područja Sovjetskog saveza okupiranih nakon početka operacije Barbarossa samo su Bjelorusija i Baltičke države ostale pod njemačkom kontrolom. Bjeloruski balkon bit će mjesto na kojem će u ljeto 1944. udariti crvena armija. Nakon završetaka operacije u proljeću 1944. zapovjednici frontova u vojnom žargonu, to su grupe armija, dobili su naputak da stavki predaju svoje razmišljanja o danjem tijeku rata. Stalin je telefonom razivao zapovjednike frontova i armija i pitao i za stanje na ratištu. Glavni stožer također je probao istraživanje strateške situacije. To su radili koordinatori stavke te čelnici vojnih sovjeta u frontovima. Glavni stožer prvi je iznio procjenu. Treba privremeno stati s ofenzivom i preći u defenzivu kako bi se obnovile snage. Staljen je na to samo odgovorio, razmislite o tome. Nije mu se svidjela ideja o zaustavljanju ofenzive. 16. travnja nakon što je dobio mišljenje vojnih zapovjednika, Stalin je dopustio da se krene u defanzivu, ali na dodao je, to mora biti samo predah do nove ofenzive. Dao je nalog da se napravi plan nove velike operacije. S obzirom da je Bjeloruski balkon bio očiti cilj, staljin je dao nalog da se sve obavi u najvećoj tajnosti. John Erickson piše. Krajem travnja glavni stožer dovršio je glavni plan za ljetnu ofenzivu. Njezin puni opsek bio je poznat samo Stalinu i još pet časnika. Zamjeniku vrhovnog zapovjednika Žukovu, načelniku glavnog stožera Vasiljevskom, njegovom zamjeniku Antonovu, načelniku operativnog odjela Štemenku i njegovom zamjeniku. Novi plan operacija utjelovio je glavne crte onoga što je zacrtano kao odlučni pokod crvene armije. Pretvarati se da se sprema operacija na Krilima, na sjeverozapadu i jugu, s masivnom ofenzivom koja će biti poduzeta u centru, u Bjelorusiji, kako bi se zbrisala zadnja velika koncentracija njemačke snage, grupa armija Centar, i probio put prema samoj Njemačkoj. Od tri grupe armija koje su u lipnju 1941. krenule u operaciju Barbarosa, kraj proljeća 1944. doživjela je samo grupa Armija Centar. I ona je bila logični cilj sljedeće velike sovjetske ofanzive. Trebalo je učiniti sve da izgleda da će crvena armija udariti svuda, samo ne na grupu Armija Centar. John Erickson piše... Cijeloviti nacrt ljetnog pohoda bio je čvrsto čuvan u krugu od samo pet ljudi. Sav telefonski i telegrafski promet bio je strogo kontroliran. U zapovjedništvima frontova najmanji mogući broj časnika radio je na operativnim planovima i nacrti zapovjedi pisani su isključivo rukom. Centri veze ugasili su svoje velike odašiljače i jedinice su koristile samo uređaje male snage. Nijedan od njih nije smio biti smješten ni blizu 2030 milja duge bojišnice. Ključni sastanak Vrhovnog sovjetskog zapovjedništva i zapovjednika frontova i armija održan je 22. i 23. svibnja u Moskvi. Na tom je sastanku određen cilj operacije, snage i način njezinog izvođenja. Stalin je odredio ime za tu operaciju. Nazvao ju je prema gruzijskom knezu i vojskovođi ruske vojske iz ratova s Napoleonom, Petru Ivanoviću Bagrationu. Cilj operacije Bagration bilo je uništenje grupe armija Centar, i probijenje puta Crvenoj armiji prema središtu Europe Snage okupljene za tu operaciju ovako opisuje John Erickson. Do 20. lipnja četiri sovjetske fronte određene za Bagration okupile su 14 kombiniranih armija, jednu tenkovsku armiju, 118 streljačkih divizija, dva konjička korpusa i osam tenkovskih ili mehaniziranih korpusa. Sve u svemu milijun dvijesto pideset četiri tisuća vojnika plus 416 u prvoj Bjeloruskoj fronti na lijevome krilu. Oklopne i mehanizirane jedinice imale su 2715 tenkova. Podržavalo ih je 1355 samohodnih topova. Poredano praktično kotač do kotača, okupljeno je 24 tisuće topova i pokretnih teških minovacača. Oni su dopunjeni s 2306 kačuša. Četiri zračne armije rasporedile su 5.327 zrakoplova. U njih nije uključeno 700 bombardera bombarderske sile dugog dometa, koji su određeni da operiraju 2. i 3. Bjeloruskom frontom. Četiri fronta imale su 70.000 kamiona i 43.500 teških strojnica. Prema normama određenim za izvođenje operacije Bagration, opskrbne trupe trebale su u jednom naletu u 24 sata prevesti 25 tisuća tona materijala. Medicinske službe, pored toga što su uspostavile bazne polnice, organizirale su 294 tisuće isturenih postaja za pomoć. Na vrhu te piramide ljudi Tenkova, Topova i Zrakoplova stajao je maršal Žukov, nestrpljivo čekajući da žestoko udari u divljem napadu na jedini preostali bastion njemačke sile na istočnoj fronti. 22. lipnja 1944. godine, tri godine nakon početka operacije Barbarossa, četiri fronta Crvene armije trebalo su krenuti u napad na grupu Armija Centar. Prije tri godine ta je grupa armija trebala prokrčiti put prema središtu Sovjetskog saveza. Sada je došao trenutak da se toj skupini armija vrati za pustošenje koje ona nanijela u protekle tri godine. U sljedeće dvije emisije povijesti četvrtkom govorit ćemo o operaciji Bagration u kojoj je, kako to piše John Erickson, slomljena kralježnica Wehrmacht. Naš sugovornik je dr. Robert Barić s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu. Da, istina je da je grupa Armija Centar imala posebno mjesto u sovjetskim srcima, gdje se trebalo naplatiti sve ono oci, udolovanje u barbarosi i djelovanje, to je praktično bila najjača njemačka formacija u Rusiji tokom sve tri godine rata. Međutim, i za te posebne želje, za posebno mjesto u paklu, za njih, zapravo su se krili mnogo, mnogo veći strateška pozadina kompletnog Bagrationa koja je tek danas poznata, kako su se otvarale ruske arhive. Naime mi sad govorimo u proljeću četrdeset godine nakon velikog uspjeha sovjetske ofenzive nakon kurska cijeli niz strateških napadnih operacija crvene armije dovoljno je dakle do praktičke oslobađanja skoro svih okupiranih dijelova Sovjetskog saveza ostaje zapravo samo dio ukrajine i na sjeveru dakle Baltik odnosno Baltičke republike koje su malo nasilno 40. uključene ali o tome se nije previše razmišljalo, i sada je trebao biti idući korak prenošenje borbenog djelovanja na njemačko područje, prvo na područje Istočne Europe, a zatim prema Berlinu. U čemu se radilo, zašto je to strateški značajno? Vidite, do kraja 1942. godine, do završetka Stalingrada, glavni cilj stavke iz Stalina bio je oslobađanje sovjetskog teritorija. Međutim, to se sada mijenja. Sada strateški cilj ne postaje više samo uništenje njemačkih snaga u Rusiji, pa čak ni rušenje nacističkog režima, nego strateški cilj postaje okupacija cijelokupne istočne Europe u trenutku završetka rata, znači od Baltika do Crnog mora. Sovjetske snage morale su biti u svakoj od tih država. To je zapravo ostvarivanje Sovjetske velike strategije koja je još definirana u carskoj Rusiji, a to je dakle teritorijalno širenje radi postizanja sigurnosti odnosno stvaranje obranjivih granica carstava. I sad ako pogledate baš ovo područje od Nizozemske pa do Rusije, to je jedna ogromna dakle ravnica gdje su zapravo glavni udari praktično od Napoleona prvi drugi svjetski rat išli su tim putem pošto nema prirodnih prepreka jedini način da se tu uspori napad i dakle primjeni klasična sovjetska odnosno ruska strategija mijenjena prostora za vrijeme koja je bila uspješna i u Napoleonskim ratovima i u oba svjetska rata bilo da se stvore dakle tampon zona gdje će države na tom području biti pod kontrolom Moskve U listopadu 1943. Crvena armija pokrenula je napad na jugu istočnog fronta. S nekoliko mostobrana na desnoj obali Dnjepra ona je krenula u napad. Isprava se činilo da je glavni pravac udara prema Kijevu. Na tom je pravcu jedinicama Crvene armije zapovjedao general Nikolaj Vatutin. A onda su sovjetske trupe pod zapovjedništvom generala Ivana Konjeva s mostobrana kod Kremenčuga napale na jugu i zaprijetile odsjecanjem dijela njemačkih snaga, kojima je zapovjedao Feldmaršal Erich von Manstein. Njemačke snage uspjele su spriječiti okruživanje snaga na jugu, ali Vatutinove armije šestog studenog na obljetnicu oktobarske revolucije oslobodile su Kijev. To je bio tek početak njemačkih teških poraza na jugu. Do sredine studenog sovjetske trupe izbile su na ušće Dnjepra i ocijekle njemačke snage na Krimu. Do početka 1944. Vatutinove snage izbile su na predratnu sovjetsko-poljsku granicu. Lijevo krilo Vatutinovih snaga spojilo se s desnim krilom kojim je zapovjedao Konjev i u obruču je ostalo deset njemačkih divizija. Njemačke trupe ostale su opkoljene u središnjoj Ukrajini u onome što se nazivalo Korsunski džep. Njemačke trupe pokušale su proboj. Zadnje dane tih trupa u Korsunskom džepu ovako opisuje John Erickson. Na putu Njemaca nalazile su se dvije sovjetske armije, 27. i 4. gardijska, s redovima pješaštva, tenkova i kozačkih konjanika te topništom raspoređenim u šumama. Kada su njemačke kolone izašle iz klanaca na područje otvorenog terena, njemačke trupe tada su klicale od veselja, Rusi su se odlučili za napad. Pod žutim nebom ranog jutra i preko zemlje pokrivene vlažnim snijegom, sovjetski tenkovi krenuli su izravno na najgušći dio kolone, ubijajući i gnječeći gusjenicama. Skoro istovremeno, navalilo je kozačko konjaništvo koje se odvojilo od tenkova kako bi lovilo i pobilo sve one koji su tražili utočište u brdima. Ruke koje su držane uvisu znak predaje, kozaci su sjekli sabljama. Ubijanje u tom lovu na ljude potrajalo je nekoliko sati. Novije krug okršaja počeo na obalama rijeke Gnjiloj-Tikić, gdje su se preživjeli iz prvog sukoba sa sovjetskim trupama uspjeli probiti. Sovjetsko topništvo ulovilo je njemačke trupe na obali rijeke, dok su sovjetski tankovi napadali iz pozadine i bokova. Bila je to cijepajuća, bijesna bitka, u koje su se ljudi bacali u tikič kako bi pod svaku cijenu pobjegli prema Lisanki. Zarobljenici su bili nisko na listi ruskih prioriteta. Konjev je krenuo ubijati i to je činio stvrdom usredotočenošću. Nakon katastrofe kod Korsunskog džepa, crvena armija oslobodila je Nikopol, u kojeg su se nalazila golema nalazišta Mangana. U proljeće 1944. Crvena armija je od tri pravca nastavila napad na jugu. General Batutin teško je ranjen u napadima ukrajinski snaga suradnika Njemačke okupacijske vojske. zamijenio ga je maršal Georgi Žukov. Na kraju tih operacija, riječi bila od deset ofenziva, koje su se zajedničke nazivale desna obala Ukrajine, sovjetske trupe ušle su na teritorij Rumunjske, a od Mađarske doline dijelili su ih samo Karpati. Njemačka grupa armije na jugu istočnog fronta praktično je bila uništena. Prvo, stavka je morala razmotriti sve opcije ljetne ofenzive 1944. godine, kojih je bilo nekoliko. Pazite, čak i tada, kada je crvena armija bila praktično već sad na vrhuncu svoje moći, ona nije bila sposobna uraditi ono što je Wehrmacht radio u ljetu 1941. godine, odnosno isto vremeni napad masljeni snagama na tri strateška pravca. Planeri Crvene armije su jasno e, omogućavali izvođenje, rekti su, 4 do 5 strateških napadnih operacija, ali ne istodobno. Dakle, trebalo je napraviti plan konsekutivnog operacija započeti sa jednom koja će biti uvod dakle, u cijeli niz napadnih operacija. Dakle, trebalo je jednostavno napraviti takvu koncentraciju na jednom mjestu koja će omogućiti odlučni udar i razbijanje njemačke snaga, a zatim dio snaga odmah će nastaviti napredovanje, a dio će se prebaciti za naredne napadne strateške operacije, posebno onaj dio koji je u početnom probijanju linije i koji nije bio predviđen za dalje napredovanje i nije mogao brzo napredovati. Dakle, kada krene napredovanje, te snage će se ponovo transportirati brzo do idućih, dakle, to je bila Lvo Sandomirec, napadna operacija Sjeverna Ukrajina i drugdje, i uključiti u borbu. Prva opcija je bila nastavljanje ofenzive na jugu sa ciljanjem izbacivanja iz rata Bugarske, Rumunjske i Mađarske te zauzimanjem većeg dijela Balkana. Postojali su geopolitički razlozi, to su bili Čerčilovo inzistiranje da se idući udar u područje Europe napravi iskrcavanjem na Balkanu, to je bila ta Čerčilo-omiljena strategija, što u Moskvi naravno nisu dočekali sa oduševljenjem. Druga je bila ofenziva na sjeveru, to je opet bilo nešto poput polarne zvijezde, ponovno svanje baltičke država i izbacivanje Finske iz rata. Od početka 1943. i završetka bitke za Stalingrad Crvena armija uništila je niz njemačkih armija. Šesta je uništena u Stalingradu, nakon nje na recu došle osma, 16. i 18. 17. je bila zarobljena na Krimu i tamo je uništena u proljeće 44. Od tri grupe armija koji su počele napad na Sovjetski savez od sjeverne i južne ostale su samo ostaci. Četiri pancer armije koje su harale po Sovjetskom savezu 41. i 1942. samo je treća u grupi Armija centar ostala u kakvo tako dobrom stanju. U zimskim ofenzivama Crvene armije koje su počele krajem jeseni 1943. i završile do proljeća sljedeće godine, njemačka vojska izgubila oko milijun vojnika. U staljngradskoj operaciji glavninu gubitaka podnijele su snage sila Osovine, mađarske, rumunske, talijanske snage. U operacijama u zimu 43. na 44. Wehrmacht i SS podnijeli su glavnijenu gubitaka. Nakon tih operacija, linija bojišta na istočnom frontu bila je duga oko 3200 km. Osim toga, kada je deblokiran Leningrad, zapravo sada je uklonjena glavna opasnost. Finci su i osnovno pokazali tokom rata, nigdje se nisu angažirali, osim čuvanja onog što su im preoteli sovjeti nakon zimskog rata, e, a napredovanje ne bi moglo biti brzo zbog terena tamo. Dakle, to su tundra, močvare, jako malih prometnice. Napokon to bi bio slijepa ulica, jer vi ste morali dovesti te snage i one bi bile izolirane i dok bi sve to počistile ne bi se mogle upotrebiti za dalje napade, posebno za utreku prema Berlinu koja je sad već bila planirana. I naravno, na kraju je odlučeno, baš zbog toga, da se Finskoj ponudi pregovorima izlazak iz rata, što je Mannerheim dočekao. Finska, iako je objavila rat Velikoj Britaniji Svjetskom savjezu, nikad je objavila rat SAD-u. Finsko veleposlanstvo u Washingtonu je bila točka kontakta sa saveznicima. Na kraju je to ispregovarano, jer je Planovi stavke su rekli da će za osvajanje Finske trebati 500 tisuća ljudi, negdje 4 do 5 tisuća borbenih aviona, 2 do 3 tisuće tankova i bar 10 tisuća topničkih oružja. To nije dolazilo u obzir, dakle i taj opcija je otpala. A posebno faktor vrijeme jer bi se to moglo razvući i do zime 1944. Dakle, pokretanje ofenzive iz područja zapadne Ukrajine koje je oslobođeno od travni 1944. godine u smjeru Kovel-Varšava-Dancing. To je dakle bila ta ideja sad ocijećanja ne samo Grupe Armija Centar i Sjever jednim vertikalnim udarom prema Sjeveru kojim bi na bile ostvareni svi ciljevi. Međutim, ova opcija je bila primamljiva ali sovjeti su bili svjesni svojih bolnih iskustava u vođenju ofenzivnih operacija, od nesretne operacije Mas 42. godine, pa nadalje da jednostavno nisu još uvijek sposobni koordinirati niz istovremenih napada što bi bio preduvjet za ovu operaciju. I drugo, tu ne bi bilo nikakvog strateškog iznadženja. Jer njemci su, a to će biti jedan od ključih činilaca koji mogućuje brzo sovjetsko napredovanje, zapravo iz grupe Armija Centar prebacili glavninu oklopnih i topničkih snaga na jug jer su očekivali upravo takav potez. I napokon zadnja opcija je bila oslobađanje Bjelorusije i napredovanje prema Istočnoj Prusije ili središnjoj Poljskoj, dakle prema Varšavi. I time stvaranje operacijske osnovice za zauzimanje Berlina. Dakle time bi bila uništena središnja grupa njemačkih snaga na istočnom frontu, ona koju su jako voljeli. Zadao bi se strahovit udarackog se njemačka više ne bi mogla oporaviti, a Sovjetima bi se otvorila vrata prema srednjoj Europi, doslovno samo srce srednje Europe. Pri čemu nije bio cilj potisnuti njemačke snage, nego ih potpuno uništiti i stvoriti ogromnu rupu u njemačkoj obrani. Pri tome je odlučio da se napravi maskirovka koja će zapravo njemce potaknuti da pošalju snage na jug Poljske, dakle prema sjevernoj Ukrajini. A kad, nakon što se destabilizira i oslabi njemačka obrana, ići će smjer lvov kijelce protvi grupe armija Sjeverna Ukrajina. I time je dakle odmah nakon bagracije neplanirano i napadi dolje na snage na južnoj poljskoj svijeri Ukraje, ali istovremeno i napredovanje prema Varšavi. Ne sa ciljem za uzimanje Varšave, nego stvaranja mostobrana sjeverno i južno od Varšave radi priprema operacijske osnove za dalje napredome prema Berlinu. 3. lipnja 1942. godine njemačka vojska počela je napad na Sevastopolj, ključni grad i luku na Krimu. Nakon mjesec dana opsade, grad je pao. U proljeće 44. godine došlo je vrijeme da crvena armija vrati krim taj zadatak dobio četiri ukrajinski front pod zapovjedništvom Fjodora Ivanovića tolbuhina u je tolbuhin sa svojim načelnikom stožera biriuzevom pozvan u mosku kako bi pred Stalinom i njegovim najbližim suradnicima pred reljefnom mapom krima prikazao u detalje plan napada. Tolbuhinov plan je prihvaćen, a prema praksi Crvene armije u Tolbuhinovo zapovjedništvo je kao promatrač i predstavnik stavke upućen maršal Aleksandar Vasiljevski. Na Krimu je bilo oko 150.000 njemačkih i rumunjskih vojnika okupljenih u 17. armiju kojem je zapovjedao general Erwin Jeneke. Napad 4. ukrajinskog fronta počeo je 8. travnja u 8. ujutro. Četiri dana kasnije Crvena armija probila se kroz Perekopsku prevlaku i Sivaš ili Gnjilo more, veliki pojas laguna i močvara na sjeveru Krima. Kada se četvrti ukrajinski front probio kroz Sivaš, general Pirjuzov je poslao maršalu Vasiljevskom ovaj telegram. Dopustite mi u ime zapovjedništva fronta da vam Aleksandre Mihajloviću predam ključeve Krima. Godine 1941. na 1942. njemačkoj vojsci trebalo je 250 dana da zauzme krim. Sovjetska armija morala je to obaviti u puno kraćem vremenu. John Erickson piše. Uvečer 9. svibnja to je pao u cijelosti u ruke sovjetskih trupa. 10. svibnja Tolbukhin je o tome o Stalina, koji je i prije nego što je Tolbukhin završio tražio kompletno čišćenje krima od njemačkih trupa u roku od sljedeća 24 sata. Ostaci njemačke 17. armije povukli su se na prevlaku Herson, dugu traku zemlje koja je završavala svjetionikom, gdje su u zadnjem plamsaju otpora njemačke trupe pokušale zadržati napad obalne armije. Ali kraj je ipak došao. Sovjetski topovi slobodno su gađali zatočene pukovnije. Sovjetski zrakopolovi napadali su čamce i splavi koje su se pokušavale dokopati otvorenog mora. Sovjetski ratni brodovi i topovnjače patrolirali su ispred obale te presretali i potapali brodove koji su došli u pomoć. Dugi nizovi mrtvih ležali su u vodi, na obali i dalje na moru, dok su živi drhtali pod završnim ruskim bombardiranjem. Do podeva 12. svibnja 25 njemačkih vojnika predalo se na Hersonu. Sovjetske procjene njemačkih gubitaka, doslovno uništenje 17. armije, dosegnuli su brojku od 110 mrtvih, ranjenih i zarobljenih. Osveta za 1942. bila je masivna i brza. Nakon krima trebalo je planirati daljnje korake. Gdje će crvena armija udariti krajem proljeća i početkom ljeta, kada nestane rasputica? Dakle, kao početnici cilj sovjetske ofenzive, dakle, operacija Bagration, određeno lištenje skupina armija Centar, te nakon toga napredovanje do linije Lublin Bjelstok, Gorodno, Kanaus, Dvinsk. Dakle, trebalo je zauzeti teritorij dubine 450 do 550 km te širine 450 km To je nešto bilo do tada nezabilježeno to će biti ostvareno u nešto više od mjesec dana. Ali prvo trebamo samo kratko pogledati što je zapravo sad bilo sa grupom Armija Centar. Ona je bila smješna toj velikoj izbočini i to je zabrinjavalo njemačke planere. Dakle, od Policika na sjeveru do Rike Pripjat, te zapadno do područja sjeverno od Kovela. Dakle to je 1100 km linije bojišta. Reljefno izgledalo je da je to područje jako dobro za obranu jer je to bilo dakle velika nizija ispresecana brojnim rijekama, jezerima. Veliki dio zemljišta bilo močvarno i šumovit, dakle šume prekrivaju gotovo trećinu Bjelorusije, te kao takav nije ni pošto bio pogodan za manevarsko ratovanje. Ono što je grupa Armija Centra organizirala bila je pozicijska obrana da se nadoknadi nedovoljna mobilnost i snaga svojih postruvi koja je smanjena, držanje u određenih mjesta i gradova, dakle one utvrđene pozicije kao središte te obrane kako bi se blokirale komunikacijske linije koje bi iskorišile Sovjetske snage. Međutim, prvo, njemačke snage su bile oslabljene. Pred početak operacije Bagration, dakle imali se u suskupini Armija Centar samo 42 pješačke divizije, od kojih je pet bilo mađarskih i to znači vrlo upitne kvalitete tri i pol pancer divizije i dvije i pol parcergana divizije, ti još pet lako naoruženih sigurnosnih divizija koje su bile zadužene za protupartizansko djelovanje i nisu bile namijenjene za obrambena dejstva kamoli za napredovanje i rade su samo u pozadiji. Međutim, sada je transferirane dvije pancer i četiri pješačke divizije dolje dakle na jug Poljske prema sjevernoj Ukrajini, i time je strahovito su oslabljene njemačke snage, što se vidjelo po tome, da sad ne ulazimo od talje, njemački snaga treća, pancer armija, četvrta armija i deveta armija, koje su pokrivale jako veliku dužinu teritorija i još druga armija, ali one nisu osim toga organizirale obranu po dubini doslovno sve je bilo se e, zasnivalo na obrani par ključnih točaka i u nadi da će jednostavno e, taj nepovoljni teren e, neće omogućiti brzo sovjetsko napredovanje, onda će imati valjda vremena postati pojačanja. Osim toga, prototenkovska obrana bila je nedovoljna, glavni obrmeni položaj bili su duboki samo 5 do 6 km, a na operativnoj razini snaga nije organizirana obrana po dubini. Već prvi dani operacije Barbarosa pokazali su da ratovanje protiv Sovjetskog saveza neće biti nalik ratovanju protiv Poljske, onom na zapadu Evropi ili na Balkanu ili u Sjevernoj Africi. Za svaki prodor, Wehrmacht i platio veliku cijenu. Pored žestogog otpora, Crvena armije iznadila je Wehrmacht i svojom opremom. Među njom su se isticali tankovi T-34 i KV-1 ili tank klimenta Vorošilova. David Stahel u knjize operacije Barbarosa, njemački poraz na istoku, Opisuje borbe koje je jedinica Crvene Armije pod zapovjedništvom poručnika Pavela Gudsa vodila na južnom dijelu ratišta. Gud je zapovjedao tenkovskom jedinicom koja je imala 5 KV-1 Tenkov i 2 Tenka T-34. Nijemci su počeli bombardirati kolonu. Granata iz njemačkog prototenkovskog topa odbila se od tenkovskog debelog oklopa. Gudz koji je bio topniki zapovjednik tenka ispalio je samo jednu granatu i top je bio uništen. On i njegov vod nastavili su borbu i izbacili su iz stroja pet njemačkih tenkova, tri oklopna transportera i nekoliko automobila. Nakon ručka Njemci su opet napali. Guz je izbacio iz stroja još tri tenka. Njegov vozač Galkin zabio se u jedan njemački tenk, izvalio mu gusjenicu i gurnuo ga u jarak. Polja su bila prekrivena zapaljenim tenkovima i mrtvim Njemcima. Gud se morao povući jer mu je nestalo goriva njemački zrakoplovi već su uništili Sovjetsku pozadinu i sustav opskrbe. Gud se na kraju sa svojom jedinicom dovukao do Kijeva gdje će ubici za taj grad morati zapaliti tenkove kako ne bi bili zarobljeni od njemačkih jedinica. U proljeće 194. crvena armija bila je neusporedivo jača i organiziranija od one vojske koja se borila protiv Armata 1941 i ta je vojska planirala udar koji je trebao uništiti glavnu oružanu silu Njemačke na istočnu frontu. Crvena armija je dakle u ljeto 44. bila nešto sasvim drugo od onoga što je bilo u ljeto 41. ili ljeto 42. godine. Sovjetska armija se reorganizirala. Konačno je došla u priliku da izvodi ono operativnu razinu ratovanja što su predvidjeli dakle ovi i teoretičari i praktičari od svećina trajanja filova, dakle, poduzimanje duboke bitke i duboke operacije, snažno probijanje protivničkih linija i onda prenošenje što je moguće brže borbe u pozadinu protivnika sa ciljem onesposobljavanja zapovjednih, komunikacijskih i logističkih središta. I od sjecanja dakle velikih protivniških snaga koje bi se zatim okružile i uništile. Crna armija je sad konačno bila i naoružana jer je 1943. godine, nakon što je krajem 1941. i prvoj poloni 1942. godine prebačeno gotovo skoro 500 tvornica iza Urala, ta proizvodnja je sada uhodana i sada je Crna armija imala dovoljno borbenih aviona tenkova, ali ne toliko i transportnih vozila, ali i taj problem je bio riješen tri su razloga za uspješnu operaciju bogacjom. Prvo postizanju strateškog i operativnog iznenađenja pripremljena je jedna dakle detaljna maskirovka koja je obuhvaćala dvije vrste aktivnosti. Prvo, trebalo je sakrit dolazak novih snaga na područje Bjelorusije. Doslovno, u samo nekoliko tjedana 7000 želničkih vlagova sa cestom transportom je dopremilo značajno pojačanje. 29 strjačkih divizija, 9 tenkovskih i mehaniziranih korpusa, dva konjička korpusa, brojne nezavisne topničke tenkovske postrebe, te 23 zračne divizije i 1,2 2 milijuna tona goriva, hrane i streljiva. Dakle, neke od tih dovednih postovi su morale putovati nekoliko stotina kilometara. Naprimjer, sa KRIMA dvije armije, sa KRIMA i peta gardijska tenkovska armija iz Rumunske prešle su više od tisuću kilometara su morali ići obilazno. Zbog pripjatske močvare, činjenica da je tu sad e, zbog njemačkih položaja komunikacijska mreža predratna bila prekinuta. Po dolasku sve te snage trebalo rasporediti udarne skupine u kratkom vremenu, pri čemu se e, suprotna strana nije smjela primijedniti ništa. Sovjetskoj strani išlo na ruku to što je imala potpunu zračnu nadmoć i time je spriječila njemačko zračno izviđanje. Također korišteni su dakle radio komunikacije gdje su generirani lažni radio promet koji je ukazivao na drugčiji raspored a istovremeno što prije nije bio slučaj uvedena striktna ono kontrola emisija i to jako striktna bog vam pomogao ako ste to prekršili mislim da je bio streljački stroj kazna tako da zapravo njemci nisu primijetili ništa Ruska riječ maskirovka znači maskiranje, ali i varku ili lukavštinu. Crvena armija je od svojih početaka bila svjesna važnosti prikrivanja, kako vojnika jedinica, tako i namjera. Napad nacističke Njemačke samo je povećao važnost maskirovke. Za operaciju Bagration maskirovka je dosegnula goleme razmjere. Trebalo je sakriti cijelu golemu operaciju Crvene armije uspješno je prekirana koncentracija snaga ali sada je trebalo zavarati njemce i učvrstiti ono njihovo uvjerenje da će zapravo glavni udar biti na jugu iz Ukrajine prema južnoj Poljskoj Dakle, činjenica je bila ta da su sada Njemci bili uvjereni zbog onih šest sovjetskih tenkovskih divizija koje su i dalje bile smješene na području Lvova. Nisu se, naravno, mogle u potpunosti sakriti pri, pripreme u Bjelorusiji, ali one su ili protumačene kao zavaravanje ili samo za ono priprema za ograničavajuće one napade koje bi trebali stvoriti u da će biti tamo glavni udar. I na kraju, dakle, Njemci su povukli četiri pješačke, dvije pancer divizije i sastava grupe armija zajedno sa 82% tenkova i 23% samohodnih topova i sastava ove grupe armija. Drugi činilac je bila dakle organizacija logističke potpore, što se vidjelo jasno nakon Kurska, jer je trebalo stvoriti pouzdanu sustav potpore koji će omogućiti duboke prodore i brzo napredovanje. Kada kažemo duboke prodore, mi govorimo u daljenostima od 100 do 300 km i to se stalno povećavalo. I upravo za vrijeme zimskih napada četrdeset trideset godine to se jasno pokazalo kada sovjetska logistika nije mogla pratiti tempo napredovanja postrojbi zbog nedostatka transportnih vozila te poremećaja željezničkog i cestnog prometa kad je došlo do rasputice to tapanje snijega dakle ožujak travanj kada doslovno sve postaje blatno jezero stoga je zimska kampanja uspjesno završena ali sada je bilo jasno da će se morat riješiti svi ti logistički problemi koji su postojali. I sada, što je urađeno? Urađeno je nešto da je na strateškoj razini centralizirana sustav logistike, ali je zapravo decentraliziran na razini grupa armija i naniže odnosno na operativno-taktičkoj razini. Kako je bilo to moguće? Stvoren je logistički sustav sposoban za podupiranje strateških napadnih operacija. Dakle, vi ste imali pozadinska logistička središta, dakle pasivna skladišta gdje se samo to varivala ocjena. E ono se sad postala distribucijske mreže gdje će se jasno planiralo koliko treba streljiva, hrane, goriva, na koji način će se obskrbiti i ko će imati prioritet Pazite, u Njemačkoj vojsci zapravo nikad nije napravljen logistički prioritet. Svi su imali jednaki prioritet u tokom cilog krata, što je bilo iznenađujuće. A zašto je to urađeno? Zato što je tu Stalin napravio, kad je izbjela operacija Barbarossa, jedno jako dobro rješenje. Prvo, kolo za 1941. godine stvoren je glavni direktorat pozadinski službi Crvene armije koje su podređeni svi, dakle, direktorati, stožeri logistički na razini, dakle, frontova i armija te sve logističke službe. drugo, je tijelo bilo izdvojeno iz stavke iz glavnog stožera dakle Crvene armije iako su u stavki nisu bili sretni sa s tim, ali zato što je stavka napravila tako loše planiranje logistike koje se vidjeli u operaciji Barbarossa ne samo da poslove nisu bile opskrbljene nego su Njemci uspjeli zarobiti ogromne količine streljiva municije i naoružanja i ta, što je tada u Stalin? <clears throat> Jednostavno uzeo je dakle generala Kopne vojske Anatolija Hruleva manje poznatog na zapadu, ali dan danas glavna logistička akademija Crvene armije se zove po njemu i dao mu zadatku da jednostavno organizira i sredi sustav logistike u tom kaosu. Početak rata bio je za Sovjetski savez i Josifa Vissarionoviča Staljina, generalnog sekretara komunističke partije Sovjetskog saveza i premijera ili predsjednika Vijeća ministara Sovjetskog saveza izuzetno težak u lipnju njemačke trupe stigle su do Leningrada. Grad je opkoljen u rujnu. Na jugu Kijev je pao krajem rujna. U listopadu je ojačana grupa Armija Centar pokrenula operaciju Tajfun Juriš na Mosku. U toj navali njemačka vojska okupirala je teritorij na kojem je živjelo oko 85 milijuna sovjetskih građanka i građana ili oko 45% sovjetskog stanovništva Okupirani teritorij proizvodio 63% sovjetskog ugljena i 58% čelika. Šila Fitzpatrick u knjizi u Staljinovom timu godine opasnog življenja u sovjetskoj politici piše. U to vrijeme je začudno, nema indikacija da su sovjetski režimi i Staljinovo vodstvo ikada iznutra bili ozbiljno dovedeni u pitanje. To je izrazita suprotnost iskustvu Prvog svjetskog rata, kada su ruski porazi i veliki gubici bili odlučujući uzroci izbacivanja carističkog režima. Stalinova reakcija bila je predvidivo okrutna. U jesen on je sastavio zloglasnu naredbu koja je sve vojnike koji su se predali žigosala kao izdajce. On je u prvim trenucima rata doživio i trenutke panike. Jedan od generala izvijestio je o skoro histeričnom telefonskom pozivu koji je primio na klimavoj zapadnoj fronti, u kojemu je Staljin govoreći o sebi u trećem licu rekao Drug Stalin nije vjerolomnik. Drug Stalin nije izdajica. Drug Stalin je pošten čovjek. On radi sve što može kako bi popravio situaciju. U lipnju 1941. Vječeslav Molotov, vanjskih poslova i prvi zamjenik premijera, predložio je stvaranje Državnog komiteta za obranu, ili gko na čelu sa Stalinom. Sovjetski vođe prihvatio je taj prijedlog. To je tijelo vodilo Sovjetski savez kroz ratu. Njemu su pored Staljina bili Lavrent Berija, prvi čovjek sigurnosnog sustava, Lazar Kaganović, Anastas Mikojan, Kliment Vorošilov, Georgi Maljenkov, Nikolaj Voznesenski te Molotov, koji je u GKO-u bio Staljinov zamjenik. U prosincu 1943. stvoren je i operativni ured GKO-a, u kojem su bili Molotov, Maljenkov, Berija i Mikojan. Stalin je vodio vojna pitanja, ostatak GKO-a brinuo se za sve ostalo. Šila Fitzpatrick piše... Stalin je tijekom rata bio u stalnom kontaktu s svojim vođama. Stalin je imao svoj neformalni trust mozgova u kojem su bili maršal Boris Šapošnikov, načelnik glavnog stožera, maršal Aleksandar Vasiljevski, Šapošnikovjev nasljednik na položaju načelnika glavnog stožera i zamjenika ministra obrane, i maršal Georgij Žukov, zamjenik vrhovnog zapovjednika. Posebno je poštovao Žukova koji je bio jedan od nekolicine ljudi koji su riskirali odgovoriti Staljinu. Stalinov tim kako to piše Fitzpatrick radio je izuzetno efikasno. Kada je Stalin u Kremlju primao vojne i civilne funkcionare u pravilu su pored njega bili Berija i Maljenkov koji su uglavnom šutjeli, ali kada bi se oni povukli na sjednicu KKO-a vodila bi se otvorena rasprava. Glavni kriteriji nakon teških godina 41. i 42 bili su sposobnosti rezultati tko nije bio uspješan bio on zadužen za proizvodnju tenkova ili čelika ili za zapovjedanje vojskama bio je maknut tko je bio sposoban, imao je povjerenje GKO-a i moć koja je od toga dolazila. Jedan od ljudi koji se pokazao kao sposoban bio je general Andrej Vasiljević Hrulev, načelnik glavnog direktorata pozadinski službi Crvene armije, govori dr. Robert Barić s fakulteta političkih znanosti u Zagrebu. Hrulev je dakle bio je potpuno neulisan u na stavku. I je njemu morala dati strateške planove, a onda je rekao, čekajte, to sa logistikom možemo, ovo ne možemo, a ovo jednostavno zaboravite. To je bilo, Žukov je bio zbog toga često bijesan, ali zapravo nije mogao ništa jer je glavni gazda bio iza Hruleva i gotovo. I Hrulev je zapravo dočekao svoju karijeru, nisu ga pogodili čistke ni prije, ni poslije Staljina. Toliko je bio vrijedan. Onda je definirao ono što sam rekao, prioritet u opskrbi. Prioritet imaju one snage koje napreduju, a kada se krene u napredoj, ako se na smjerovima glavnog udara na jednom smjeru se stane, a na drugom uspješno odmah se prebacuje sva logistika i poduprije taj drugi smjer koji sad postaje glavni napor i točka. Njemci nikad nisu napravili taj sustav što je malo poznato isto nevjerojatno. Osim toga, sada su u svim operacijama jasno određena područja i nadležnosti logističkih službi na svim razinama zapojeda Od strateške pa do operativne, do razine brigade pa i do razine bojnika da je trebalo. Dakle, strateškoj razini iz tih depoja će biti osigurano sve. A onda zapovjednici od grupa armija, korpusa pa naniže su morali organizirati sami tu logistiku ovisno o situaciji na terenu i o tome gdje će biti glavni napor, glavni udar. Tu je Hruli bio jasan, ja se tu neću miješati, ja ću osigurati sve, a vi to morate prezatog odgovornost. Naravno, sada se postavilo pitanje transporta jer u ovakvim situacijama to se moglo organizirati samo upotrebom dakle transportnih kamiona posebno gdje će glavnina tih vozila biti dakle dodana prvom i drugom šalonu napadnih snaga plan je bio sljedeći dakle 70 do 80% transportnih vozila bilo je logističkim postavima dakle prvog i drugog napadnog kvala i one će ih pratiti Međutim, sada za to ste trebali efikasna transportna vozila. I tu sad dolazimo do jedne malo poznate priče koja je tek se konačno saznala u 80. godinama, a da je zapravo cijelokupni taj logistički napor omogućili su američki kamioni Stad, Stad Baker koje su dobili tokom Land lisa To je bila toliko dragocjena pomoć da je Stalin 45. godine uputio direktoru Stad Bakera pismo zahvalnice u ime Sovjetskog savjeza crvene armije. Naše trupe jurišaju napred poput moćne bujice koja razbija sve zapreke i veliko područje čiste od prljavštine i blata. Tako jedan sovjetski ratni dopisnik opisao nalet crvene armije u operaciji Bagration. Za njemačke vojnike to je bio pakao. Christian Hartmann u svojoj povijesti Rata na istočnom frontu, objavljeno je pod naslovom Operacija Barbarossa, nacistički rat na istoku, piše da je jedini razlog zašto se poraz kod Stalingrada još uvijek smatra najtežim taj što je puno više ljudi preživjelo bitku kod Stalingrada nego operaciju Bagration. Od 40 divizija Wehrmachta i SS-a koje su bila raspoređene u grupi Armija Centar, 32 bit će uništene u naletu Crvene armije. Operaciju Bagration s razlogom povisniča John Erickson naziva lomljenjem kraljišnice Wehrmachta. O tom lomljenju govorit ćemo sljedećeg četvrtka. Slušali ste emisiju Povijest četvrtkom. Tekst čitao Ivan Kojunžić. Emisiju snimili Luka Pavelić i Renato Drvodelić. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2021. godina.